İmam Hüseyn əleyhissalamın qızı, Əzrət Fatimə Salamullahın xütbəsi. Zeyd ibn Musa ibn Cəfər əleyhissalam öz ata-babalarından rəvayət edir ki, Fatimə Kərbəladan küfəyə gələndən sonra orada bu xütbəni söylədi. Daşlar və çıngılların sayı qədər Allaha həmd-i səna edirəm. Allah taalaya həmd ve təvəkkül edirəm. Onun təkliyinə şəhadət verirəm. Mütəal Allahın şəriki yoxdur. Muhammed salavatullah onun bəndəsi və peyğəmbəridir. Şəhadət verirəm ki, Peyğəmbər salavatullahın övladlarının başlarını təraç çayının sahilində kəstilər. Halbuki bu işi görməyə haqları yox idi. Ey Allah! yalanan öhtanlan sənə pənah gətirirəm hər vər digara peyğəmbərinə öz canişinin Əli ibn Əbu Talib üçün xalqdan bəyyət götür uyurduğun sözün əksinə danışmaqdan sənə pənah gətirirəm hər vər digara peyğəmbərinə öz canişinin Əli ibn Əbu Talib üçün xalqdan bəyyət götür buyurduğun sözün əksinə danışmaqdan Sənə pənah gətirirəm Həmin Əliyebnə Əbu Talibin haqqını qəsb etdilər Onu günahsız yerə öldürdülər Necə ki onun oğlunu dünən Kərbəla səhrasında Dildə müsəlmanlıq iddiası eləyib Ürəydə kafir olanlar öldürdülər Ölüm olsun onların sərkərdələrinə məhv olsunlar Onlar ömürlərinin axırında əllərindən gələn zülm sitəmləri əsir gəmədilər. Hər vərdikara, heç bir məzəmmət edənin danlığı İmam Hüseyn Salamı übudiyyət və sənin bəndəliyinlən çıxarda bilmədi. Sən onu uşaq vaxtında İslama hidayət etdin, elə ki böyüdü onun məqamlarını təriflədin. O ömrü boyu sənin yolunda və Peyğəmbərin razılığı üçün ümmətə nəsiyyət elədi. İmam Hüseyin ə.s. dünyaya eytinasız və ona məhəbbət bəsləmirdi. Ahirətə isə rəqbət göstərirdi. Sənin yolunda həmişə düşmənlərlə mübarizə və cihad etdi. Sən ondan razı oldun, onu seçdin və düz yola hidayət etdin. Ey küfə cəmatı, ey heyləgər hoqqabazlar, allah ta'ala bizi sizin, sizi isə bizim vasitəmizlə imtahan etdi. Bizi verdiyimiz imtihana görə təriflədi, bəs elm və hikmət xəzinəsi bizi. Allah-u öz kəraməti ilə bizi böyüttü və Muhamməd salavatullahın vasitəsilə məxluqlarının şoxundan üstün etdi. Amma siz, nankör cəmaat, bizi təksib eləyib kafir oldunuz, qanımızı nahaq yerə axıddınız, bizimlə vuruşmağı halal etdiniz, əmlakımızı qarət etdiniz, elə təsəvvür etdiniz ki, biz qeyri-müsəlman övladıyıq. Siz, dünən atam Hüseyn əleyhissalamı şəhid etdiniz, bizə qarşı bəslədiyiniz keçmiş kin kudurət nəticəsində qanımız, Sizin qılınclarınızdan damır. Allaha böhtan attınız, Hiylə işlətdiniz Və bu işlə gözləriniz aydın Və ürəkləriniz şad oldu. Amma bilməlisiniz ki, Allah taala ən yaxşı tədbir tökəndir. İndi siz bizim qanımızı dökməklə, Əmlakımızı qarət etməklə şadlıq keçirməyin. Ey küfəlilər, məhv olasız! Özünüzü Allahın əzabına hazırlayın. Allahın əzabı tezli ilə asimandan nazil olar və sizi öz əzabi ilə cəzalandırar. Bu dünyada bir-birinizin əlində sizi giriftar edib intiqam alacaq. Bizə qarşı etdiyiniz zülümlərə görə ahirət əzabında da əbədi qalacaqsınız. Ey küfəlilər, vay olsun sizə! Heç bilirsizmi ki, hansı əllərlə bizi oxladınız, qılıncladınız? Heç bilirsizmi ki, bizimlə necə döyüşdünüz? Hansı ayaqlarla bizi öldürməyə gəldiniz? And olsun Allaha, qəlbləriniz rəhimsiz, ürəkləriniz daşdır. Sizin qulaqlarınız, gözləriniz möhürlənibdir. Elm və hikmətlə bəhrələnməyibsiniz. Ey küfə cəmatı! Şeytan sizi aldattı, düz yoldan azdırarak çirkin əməllərinizi gözünüzdə cilvələndirdi, gözlərinizə pərdə çəkdi. Daha siz hidayət olunmayacaqsınız. Ey küfə xalqı, məhv olasız! Heç bilirsinizmə ki, Peyğəmbərin hansı qanı sizin boynunuzdadır və sizdən istəyəcək? Peyğəmbər s.Allah, qardaşı Əliy ibn Əbu Talib və onun övladları ilə düşmənçili yettiniz. Sizin bəziləriniz bu cinayətləri törətməklə fəxr eləyib deyirlər. Biz Əli Əleyhissalam və onun övladlarını hind qılınçları və nizələrlə öldürdük. Onun Əhləbeytini əsir etdik. Bu şehri deyib iftixar edənlərin kül olsun başlarına. Allah taala bütün çirkin əməllərdən pak edən şəxsləri öldürməyinlə iftixar edirsən, ey günahkar insan, qəzəbini söndür və it kimi öz yerində otur, necə ki atan oturdu. Həqiqətən, hər bir şəxs öz əməllərinin cəzasını çəkəcək. Vay olsun sizə, Allah taala bizi hamıdan üstün etdiyinə görə axıllıq çəkirsiz, O Allahın lütfüdür və O, böyük lütf sahibidir. Hər kəsə istəsə əta edəcək və Allah taala öz nuru ilə bəhrələndirmədiyi şəxs zülmət içində qalacaq. Fatimə sözünü vura çatdıranda, cəmaat tab gətirməyib uca səslə ağlaşdılar və dedilər, Ey Peyğəmbər oğlunun qızı, daha bəstdir sinələrimizi odladın. Gelblerimizi gemgüsse odunda yandırdın.